Аудіокниги українською від студії Колідор Класика світової фантастики перша українською Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина перша Розділ перший «Господи, як я сюди потрапив? Як я тільки дозволив взагалі втягти себе у цю авантюру?» Застогнав Л. М. Грінспен, відчуваючи, як після нещодавнього обіду починає подавати ознаки застаріла виразка шлунка. «Ви перебуваєте тут, Л. М. Тому що ви далекоглядний і тямущий бізнесмен. Або, якщо підійти із іншого кінця, тому що вам доводиться хапатися за соломинку. І якщо ви негайно щось не вигадаєте, то ваш кінотрест Climatic Studios безслідно зникне. Барні Гендріксон попихкував цигаркою, яка була затиснута між пожовклими від нікотину пальцями, і неуважно зиркав у віконце Роллс-Ройса, який мчав по дну бетонного каньйону. Або, якщо сформулювати, іще по-іншому, продовжив він. Ви вкладаєте одну годину вашого дорогоцінного часу у огляд виноходу, який врятує вашу студію від банкрутства. Вся увага Л. М. Грінспена була поглинена делікатною процедурою розкурювання контрабандної гаванської сигари. Він відрізав її кінчик з золотою кишеньковою гільйотинкою, лизнув тютюновий листочок, який відшарувався, і почав опікати її над крихітним вогнем запальнички, аж доки не розпалив добряче. Тоді він спокійно затягнувся і витончена зелена сигара ожила у його руках. Автівка із великоваговою легкістю загальмувала біля краю тротуару, і шофер оббіг навколо машини, аби відчинити дверцята. ТЛМ не поспішав виходити. Підозрілим поглядом він окинув околиці, не зрушивши із місця. «Ага, та це ж нетрі! Хащі!» Хіба може бути у такій дірі, диво, яке врятує від краху мою студію? Барні зробив безуспішну спробу випхати із машини нарухоме, міцно спочиваючи на шкірі тіло. Не поспішайте із висновками камелем. Зрештою, хто б наважився передбачити, що шмаркати хлопчисько із нетрів і цайду, Одного чудового дня стане власником найбільшої у світі кіностудії, га? Ти що? Переходиш на особистості. Слухайте, давайте не будемо відволікатися, продовжував наполягати барні. Спершу увійдемо у будинок і подивимося. Послухаємо, що скаже нам професор Гюїт, і тільки потім будемо робити висновки. Елем? Неохоче випхався із машини і, ступивши на потрісканий асфальт тротуару, дозволив милостиво підвести себе до дверей низького напіврозваленого будинку. Барні, підтримуючи його підлікоть, натиснув кнопку дзвінка. Йому довелося повторити цю процедуру іще двічі. Перша, ніж перекошені двері зі скрипінням прочинилися, і на них подивився маленький чоловічок із величезною лисою головою та окулярами у масивній оправі. «А, професор Гюіт», – промовив Барні, штовхаючи поперед себе Л.М. «Дозвольте познайомити вас із людиною, про яку я розмовляв з вами минулого тижня. Директор Climatic Studios, містер Л.М. Грінспен, власною персоною». «Так, так, звісно!» Професор закліпав і зробив крок вбік, пропускаючи гостей. Щойно двері за його спиною зачинилися, Елемі з тяжким зітханням скорився і дозволив Барні провести себе вниз крипучими дерев'яними сходами. Увійшовши до підвалу, він зупинився, роздивляючись довгу низку електричних приладів та апаратів, закручені спіралі дротів та динамомашини, що гуділи по кутках. «Це що, декорації до фільму про Франкенштейна?» а «Професор вам зараз все пояснить», – сказав Барні і підштовхнув вперед професора Гюєта. «Це...» «Праця всього мого життя», – почав професор, махнувши рукою кудись у бік туалету. «Ось як? І цікаво, що ж це за праця?» – з підозрою сказав Л. М. Грінспан, принюхуючись у тому напрямку, куди вказав професор. Е, «Він має на увазі, професор має на увазі машини та апарати. Він не зовсім точно вказав напрямок». Поспішив пояснити барні. Професор Гюїт не чув їх розмови. Схилившись над контрольною панеллю, він щось налаштовував. Раптом пролунав тонкий пронизливий свист, який дедалі почав посилюватися, із масивного апарата біля стіни полетіли іскри. Ось! промовив професор, вказуючи драматичним жестом тепер уже більш точним на металеву платформу, закріплену на масивних ізоляторах. «Це серце часотрона, де і відбувається переміщення речовини. І я не буду вдаватися до математичних чи фізичних пояснень, не буду розмовляти про будову часотрона, яка є винятково складною. Я вважаю, що його робота сама скаже за себе». Професор нахилився, покоперсався під столом, вийняв звідти порожню пляшку з-під пива, вкриту товстим шаром пилу, і поставив її на металеву платформу. «А що це за часотрон?» – підозріло запитав ЛМ. «Хвилинку терпіння, панове. Зараз я продемонструю його у дії. Отже, я поміщаю у сферу дії у поля простий предмет – «І вмикаю апарат, який створює темпоральне поле. А тепер дивіться!» Гювіт повернув рубильник. Електричний струм змусив трансформатори загудіти. По кутках підвалу завили динамомашини, і весь цей вереск перейшов у відчайдушний репет. Лампи на контрольній панелі приладів сліпуче зблиснули, і повітря навколо почало наповнюватися різким запахом озону. Пивна пляшка немов здригнулася, на якусь невловиму мить вона зникла, а тоді повернулася знову, і шум машин затих. «Ви помітили переміщення? Ефектно, хіба ні?» Професор, сяючи від задоволення, витяг із рекордера довгу паперову стрічку із чорнильними розводами. Ось, ось, дивіться, тут все зафіксовано. Пляшка рівно сім мікросекунд була у минулому і потім знову повернулася усьогодення. Щоб там не казали мої вороги, а я зміг домогтися успіху. Мій час отром діє. Я назвав його так на честь моєї бабусі, що народилася у Малій Лозині. Вона була серпка». «Отже, ви бачите перед собою, панове, діючу машину часу!» Л. М. Грінспан зітхнув і повернувся, аби йти. «Бежевільний», – сказав він. «Вислухайте його до кінця, ЛМ. У професора є доволі оригінальні ідеї». Він погодився працювати із нами тільки тому, що всі наукові установи, благодійні фонди відмовилися фінансувати його подальшу роботу над машиною. Професору потрібні гроші на її вдосконалення. У світі кожної хвилини народжується один такий винахідник. Ходімо, Барні! Та вислухайте ви його, Елем! Намагався зупинити Грінспена Барні. Нехай, професор, покаже вам експеримент із надсиланням пляшки в майбутнє. Це вражаюче, повірте. О, звичайно, звичайно. Але маю звернути вашу увагу на те, що будь-який предмет на шляху у майбутнє долає потужний темпоральний бар'єр. Для цього потрібна незрівнянно більша кількість енергії, аніж під час переміщення того ж самого предмету у минуле. Але все ж таки я можу продемонструвати вам цей експеримент. Прошу, уважно стежте за пляшкою. І ще раз диво електронної техніки зіткнулося з силами часу і у наелектризованому повітрі знову затанцювали іскри. Пляшка з-під пива ледь помітно здригнулася. Ви бачили? Бачили? Бувай! Елем повернувся. І почав підійматися сходами. «Між іншим, Барні, тебе звільнено». «Ви не можете просто так піти, але, не давши професору можливості порозумітися, а мені розповісти вам про мої плани». Барні сердився. Він сердився на себе, на кіностудію, де працював, яка перебувала на межі банкрутства. Він сердився на сліпоту директора та власника, на марність усіх людських прагнень і на банк, який закрив вчора його рахунок. Він кинувся вслід за ЛМ і вихопив у нього із рота димлячу гаванську сигару. Ось чекайте, зараз ми проведемо справжній експеримент, такий, що ви оціните його належним чином. Ей, Барні, ці сигари по два бакси за штуку. «Негайно поверни!» «Я вам її поверну, тільки ви спершу подивіться!» Барніш бурнув на підлогу пляшку і поклав димлячу сигару на платформу. «Так, який із ваших приладів регулює вхідну потужність?» – повернувся він до Гьюіта. «Ось це ручка вхідного ареостата, тільки для чого це вам? Якщо ви збільшите рівень темпорального переміщення...» То обладнання може вийти з ладу раз і назавжди Можна придбати нове обладнання Але якщо нам не вдасться переконати ЛМ Ваше обладнання більше вам не знадобиться Отож, вперед! Берні відштовхнув професора в бік І увімкнув Реостат на повну потужність Цього разу ефект був дійсно приголомшливим Ревіння динамомашини перейшло у смертельно пронизливий вереск, від якого ледь не луснули барабанні перетинки. Лампи на панелі засяяли усіма вогнями пекла, дедалі яскравіше та яскравіше, а всіми металевими поверхнями забігали електричні розряди. Волосся усіх трьох присутніх стало сторчака, і у ньому затанцювали іскри. Через мене й дестру! Заревів ЛМ, та саме цієї миті, напруга сягла межі, лампи на панелі сліпуче блиснули, тріснули, і у підвалі запанувала повна темрява. «Дивіться! Дивіться сюди!» – закричав Барні, клацаючи запальничкою і підносячи її до платформи машини. Платформа була порожня. Сигара зникла. Ви на мені два бакси. Дивіться, дивіться. Ну, принаймні дві, три, чотири секунди, п'ять, шість, сім. І раптом на платформі з'явилася сигара. Вона все ще диміла. Елем, доволі жваво, як для своєї тілобудови, підскочив, схопив сигару і як слід затягнувся. Ну, добре. Сказав він, випускаючи «Клуби диму». Це машина часу, тепер я в це вірю. Але який вона має стосунок до виробництва фільмів чи до порятунку моєї студії від банкрутства, га? О, сер, дозвольте мені пояснити. Розділ другий У кабінеті ЛМ сиділо шестеро людей, що розташувалися півколом перед письмовим столом директора. «Замкнути двері і перерізати всі телефонні драти», – розпорядився ЛМ. «Чекайте, зараз третя година ранку», – запротестував Барні. «Хто буде підслуховувати нас у такій годині?» «Якщо про це пронюхають банки, я банкрут». Просто пиши пропало до самої смерті, а може й довше. Негайно не переріжте дроти! «Дозвольте, я цим займуся», – сказав підводячий зі стільця Еморі Блестет. Він вийняв з нагрудної кишені викрутку із з ручкою обмотаною ізоляційною стрічкою. У Climatic Studios він очолював технічний відділ. «Так ось вирішення загадки», – сказав він. «За останній рік мої хлопці в середньому два-три рази на тиждень лагодили у цьому кабінеті порізані дроти». Робота горіла у його руках. Доволі швидко він зняв кришки зі з'єднувальних коробок, і ось уже всі сім телефонів, селектор та замкнена мережа телебачення і телепринт були роз'єднані». Л. М. Грінспен уважно стежив за тим, не вимовляючи жодного слова, аж поки на власні очі не переконався у тому, що всі десять дротів мляво повисли. «А тепер доповідайте!» – гаркнув він, тицнувши пальцем в напрямку Барні Гендріксона. «Ну, отже, у нас все готово. Можна розпочинати справу, Л. М». Обладнання для часотрону встановлено у павільйоні фільму «Син чудовиська одружується із донькою монстра». Всі витрати віднесено на бюджет фільму. Між іншим, машина професора обійшлася нам значно дешевше звичайних декорацій. «Не відволікайтесь, посварив його пальцем Л.М. Е, «Гаразд, гаразд». Останні зйомки фільму «Жахів» закінчено у павільйоні сьогодні, тобто я хотів сказати вчора. Ми поспішили у темпі винести звідти все обладнання. Щойно вони пішли, ми негайно змонтували часотрон у кузові армійської вантажівки з картини «Піфія із Брукліна». Професор перевірив обладнання, і машина у повній готовності. «Щось не подобається мені ця історія із вантажівкою. Її можуть почати шукати». «Ні, ні, але ми про все подбали. По-перше, її вважали надлишковим армійським спорядженням і хотіли збути з рук. По-друге, нещодавно ми продали її через наш звичайний канал збуту, а там же її придбав текс. І це не підкопаєшся». «Текс? Який ще Текс? І хто взагалі всі ці люди?» Із помітним роздратуванням промовив ЛМ, обвівши підозрілим поглядом тих, хто сиділи навколо столу. «Адже я попереджав, аби про цю штукенцію знали якомога менше людей, принаймні доти, доки ми не переконаємося, що вона діє. Якщо тільки банки пронюхають, Ну, вже менше залучити неможливо, Елем. Дивіться, от професор і я, м -м -м, Блейстет, наш начальник технічного відділу, який пропрацював на студії 30 років. Знаю, знаю. Але хто ось ці троє? ЛМ роздратовано махнув рукою в бік двох засмаглих мовчазних чоловіків, вдягнених у джинси та шкіряні куртки і високого нервового чоловіка зі світлорудим волоссям, який сидів біля них. А, ці двоє – це каскадери із нашої студії, Текс Антонеллі і Даласлеві. Каскадери з нашої студії? Послухай, Нобарні, що за трюки ти збираєшся викидати із цими ковбойськими хлопчиками із Бронкса? Заради Бога, не хвилюйтеся, Олем. Для нашого проєкту знадобляться люди, на яких можна покластися, і які без зайвого голосу у разі неприємностей можуть знайти вихід зі становища. До приходу на нашу студію Даллас служив у армії, а потім виступав у Родео. Текс тринадцять років відтрубив у морській піхоті. Він інструктор захисту без зброї. «Ну, а оцей довгий хто?» Це доктор Єнс Лін із Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса. Він філолог. Високий чоловік ривком став і відважив короткий уклін в напрямку письмового столу. Він фахівець із германських мов або із чогось на кшталт цього. Він буде нашим перекладачем. Ну, а тепер, коли ви стали членами нашої групи, «Вам зрозуміло, наскільки важливий наш проєкт?» – запитав вагомо ЛМ. «Мені платять гроші», – флегматично сказав Текс, – «а я тримаю язика за зубами». Дала мовчки кивнув, погоджуючись із товаришем. «Отак нам надається дивовижна можливість», – Лін говорив швидко та з легким денським акцентом. Я взяв відпустку на рік і готовий супроводжувати експедицію як технічний радник, навіть без запропонованого щедрого гонорару, адже ми так мало знати про розмовну старонорвезьку». «Ну, добре-добре». ЛМ звів руку, зупиняючи Янса Ліна, задовольнившись тим, що почув. «То який у нас в цілому план? Поясніть мені деталі». «Спочатку нам доведеться здійснити пробну подорож», – сказав Барні. «Треба подивитися, чи працює машина професора». «Та я вас запевняю», – звівся професор. «І якщо вона працює, – не дав йому говорити Барні, – ми збираємо знімальну групу, розробляємо сценарій і вирушаємо знімати фільм просто на місці». «І на якому місці?» «Уся історія відкрита нам на широкому екрані. Ми зможемо зняти все, записати звуки і, і врятуємо студію від банкрутства. Ні тобі витрат на додаткові зйомки, ні тобі декорацій, ні сутичок із профспілками». «Ей-гей, обережніше!» – насупився зі свого кутка каскадер «Далас». «А, звісно, йдеться не про вашу провспілку, вибачився Л.М. «Уся група, яка вирушить у минуле з нашого часу, буде отримувати підвищену ставку з надбавками. Я мав на увазі учасників звідти, – він хитнув головою. – На них ми зможемо заощадити, так? Хе -хе. А тепер вирушай, Барні, поки у мене не зник ентузіазм. Вирушай і без гарних новин не повертайся!» Їхні кроки, перестук підборів по бетонній доріжці, лунко відбивалися у величезному приміщенні. Тіні тяглися за ними спершу позаду, а потім викидалися вперед, коли вони проходили крізь яскраво освітлені кола під рідкими лампами. Тиша і самотність занедбаної студії раптом нагадали їм про велич їх задуму, і кожен інстинктивно наблизився до іншого, майже торкаючись плечима. Перед входом у будівлю стояв Сторож. Побачивши їх, він привітався і його голос зруйнував похмурі чари тиші. Закрито і опечатано, сер. Жодних пригод. Чудово! схвально відгукнувся Барні. Можливо, ми залишимося в середині до ранку, це секретна робота. Подивіться, щоб ніхто зі сторонніх нам не заважав, гаразд? Я вже сказав про це капітанові, і він попередив хлопців в охороні». Барні замкнув за собою двері, і одразу ж під дахом спалахнули сліпучі сонця ламп. Величезне приміщення Пакгаузу було майже порожнім. Якщо не враховувати кілька запорошених листів фанери у дальньому кутку – і вантажівки брудно-оливкового кольору із білою армійською зіркою на дверцятах кабіни та брезентовим верхом. «Батареї та акумулятори заряджені!» – оголосив професор Гюїт, підіймаючись в кузов вантажівки і покрутивши кілька ручок. Потім він роз'єднав масивні кабелі, що тяглися від зарядного пристрою до виводів на стіні, і закинув їх у вантажівку. «Сідайте, джентльмени! Ми можемо починати експеримент коли завгодно!» М -м, «Можливо, ми назвемо це не експериментом, а якось інакше?» із певним занепокоєнням запитав Еморі Блейстет. Він раптом почав шкодувати, що зв'язався із цією ситуацією. «Я, мабуть, сяду у кабіну. Там зручніше», промовив текс Антонеллі. Мені доводилося кермувати такою машинерією під час служби у Мар'яні. Один по одному учасники експедиції здійнялися за професором в кузов вантажівки. Деллас закрив відкидний борт. Ряди електронного обладнання та генератор, спарений із двигуном внутрішнього згоряння, займали більшу частину кузова, тож учасникам довелося сісти на ящики із припасами та обладнанням. «У мене все готово», – проголосив професор. «Можливо, для першого разу побуваємо у 1500 році?» «Ні», – Берні був непохитний. «Встановіть на своїх приладах тисячний рік, так як і домовлялися, і вирушаємо». Але витрати енергії були б меншими, і ризик не треба відвертати в останню хвилину, професоре. Нам необхідно перенестися якомога далі у минуле, аби ніхто не міг упізнати нашу машину і заподіяти нам якихось неприємностей. До того ж, ми вирішили знімати фільм про вікінгів, а не робити новий варіант «Собору паризької богоматері». «То речі, дія собору Паризької Богоматері відбувається не у XVI столітті, а набагато раніше», – промовив Єнслін. «Я б сказав, що події відбуваються у середньовічному Парижі приблизно...» «Джеронімо», – забурчав Далас. «Якщо ми збираємося кудись вирушати, то давайте припинимо базікати і поїхали. Будь-яка непотрібна затримка перед битвою...» «Підриває бойовий дух військ!» «Ви маєте рацію, містер Леві!» Відгукнувся професор, і пальці його швидко забігали по кнопках на контрольній панелі. Отже, тисяча років від Різдва Христового. Будь ласка!» Він раптом вилаявся і почав знову обмацувати кнопки. «Так багато липових перемикачів і приладів, що я... я заплутався!» поскаржився професор. «Ми змушені були зробити обладнання саме таким, аби використати його на зйомках фільму жахів», сказав Блейстед. Його голос звучав якось дивно. Глянувши на нього, Барні побачив, що обличчя інженера вкрилося краплинами поту. «Все мало виглядати реалістично», додав він. «І для чого ви зробили його?» «Чорт зна, на що схожим. сердито сказав професор Гюїт і закінчив приготування. Наступної миті його рука простяглася до рубильника і перекинула його вперед. Під впливом раптового навантаження частота генератора знизилася, звук став низьким і надсадним, електричні розряди затріщали, холодні іскри затанцювали на всіх відкритих поверхнях і люди відчули, як волосся на їх головах здіймається дибки. Що трапилося? щось йде не так?» – пролунав тремтячий голос Єнсаліна. «Абсолютно нічого!» – спокійно відгукнувся професор Гюіт, регулюючи щось на контрольній панелі. «Це всього лише вторинне явище. Статичний розряд, він не має ніякого значення». «Зараз відбувається накопичення часового поля. Ви маєте це відчувати!» Вони дійсно відчули щось. Виразно відчули, як їх тіла охоплює якась неприємна клейка субстанція і як зростає напруга. «У мене таке відчуття, ніби мені у пуп вставили величезний ключ і починають заводити кишки» зауважив Далас. «Я відверто не можу так художньо висловлюватися», зауважив Єнс «але у мене такі ж самі симптоми». «Перемикаю на автомат», сказав професор і натис одну із кнопок та відступив від пульту управління. «У ту мікросекунду, коли поле досягне свого максимуму, Автоматично вімкнуться селенові випрямлячі Ви зможете стежити за процесом, ось дивлячись на цю шкалу Щойно стрілка сягне нуля Дванадцять, сказав Барнів, дивляючись у шкалу А тоді відвернувся від неї Дев'ять, пролунав голос професора Поле швидко зростає Вісім, сім, шість Хм «А як щодо надбавки за бойові умови?» – запитав, посміхаючись, Даллас, та ніхто його не підтримав. «П'ять, чотири, три!» Напруга стала відчутною фізично. Вона стала частиною машини, частиною їх самих. Жоден не міг поворухнутися. Шість пар очей втупилися на рухому червону стрілку – а професор продовжував відлік. «Два! Один!» Вони не почули слова «нуль», бо у цю мить навіть звук зупинився. Щось сталося. Щось сталося із ними всіма. Щось невловиме і таке надзвичайне, що наступної секунди жоден із них не міг пригадати, що це було і якими, власне, були їх відчуття. У ту ж саму мить світло прожекторів Пакгаузу зникло. Їх огорнула темрява, у якій тепер яскраво сяяли раніше непомітні три ряди циферблатів та шкал на контрольній панелі. Простір за відкритим заднім бортом вантажівки, де іще мить тому виднілося яскраво освітлене приміщення Пакгаузу, тепер був сірим, безформним та одноманітним. «Еврика, нам вдалося!» – радісно екзальтовано скрикнув професор. «Хм, а чи не хильнути нам, панове?» – запитав Даллас і витяг кварту хлібного віскі із шухляди ящика, на якому сидів. Він відразу ж виконав власну пропозицію, суттєво зменшивши кількість вмісту пляшки. Вона почала переходити із рук в руки. Навіть Текс висунувся із кабіни та зробив ковток. Сьорвнули всі для хоробрості, за винятком професора. Він був надто зайнятий своїми інструментами і щось радісно та гарячково бурмотів під ніс. «Так, так, так, безсумнівно, безумовно. Ми переміщаємося у минуле. Швидкість легко регулюється. Тепер і фізичне переміщення можливе». «Космічний простір чи тихий океан нам не підходять, не підходять!» Професор зазирнув на сріблястий екран і щось підрегулював. Потім він повернувся до решти. «Джентльмени, тепер раджу вас триматися якомога міцніше. Хоч я й намагався відгадати висоту рівню ґрунту у місці прибуття. Та, боюся, не можу бути надто точним». Мені б не хотілося, знаєте, доправити вас під землю. Тому цілком можливе падіння з висоти декількох дюймів. Ну що, всі готові?» Професор потягнувся ручкою до перемикача. Спершу об землю вдарилися задні колеса, а наступної миті на ґрунт зі страшним гуркотом гепнулися передні. Усі попадали одне на одного. Яскраве сонячне світло увірвалося через відкинутий задник вантажівки і змусило усіх примружитися. Свіжий солоний вітерець приніс звідкись далеку шум океану. «Чорт мене забирай!» – пробурмотів дещо розгублено Еморі Блестет. «Сіренну трування позад вантажівки зникло. Замість нього...» Облямований брезентом немовелетенська картина, було видно кам'янистий океанський берег, об який розбивалися величезні хвилі. Низько над берегом із відчайдушними криками ширяли чайки, а два переляканих тюленя з перханням кинулися у воду. «Так, щось я не впізнаю цю частину Каліфорнії», – почухавши голову, сказав Барні. «Це старий, а не новий світ», – із гордістю відповів професор Гювіт. «Якщо бути більш точним, це Оркнейські острови. Саме ті, де у 1003 році існувало безліч поселень норвезьких вікінгів. Вас, висумнівно, дивує здатність часотрона здійснювати не тільки темпоральне, але й фізичне переміщення. Проте тут існує фактор...» Відтоді, як Гувера обрали президентом, мене уже ніщо не дивує, відрізав барні, перебиваючи професора. Він знову опанував себе після того, як вони нарешті прибули кудись чи у колись. Отож за роботу Далося! відкинь брезент спереду, аби ми бачили, куди їхати. Наступної миті перед ними відкрився кам'янистий берег. Вузька смуга землі між пінистим прибоєм та прямовисними скелями. Приблизно за півмилі від вантажівки стирчав мис, а за ним уже нічого не було видно. Заводь. гукнув Барні, нахиляючись до кабіни. Давай подивимося, що там на тому березі. Точно. відгукнувся Текс і натис кнопку стартера. Мотор забурчав і ожив. Тексу увімкнув першу швидкість, і вантажівка, погойдуючись на камінні, рушила вперед. «Хочете?» – запитав Даллас, простягаючи пістолет із ременем Барні. Той неприязно зиркнув на зброю. «Притремай його. Я, напевне, швидше застрелю себе або когось із вас, якщо буду гратися з цією штуковиною». «Віддай її тексу. І у тебе під рукою теж нехай щось буде. Наприклад, гвинтівка». «А нам хіба не дадуть зброї? Для нашої ж таки безпеки?» – запитав переляканим голосом Еморі Блестет. «І я, наприклад, знаю, як поводитися із гвинтівкою». «Ти дилетант, а ми збираємося суворо дотримуватися проспілкових правил. Твоя справа, Еморі, допомагати професору». Часотрон зараз найцінніша річ. Текс і Даллас подбають про озброєння. Тільки так ми будемо застраховані від нещасних випадків. Ах ти чорт! Ви тільки подивіться на це! Невже я бачу таку красу на власні очі?» Єнс Лін, захлинаючись від захвату, вказував рукою вперед. Виявляється, вантажівка вже об'їхала мис, і тепер перед ними відкрилася маленька затока. І ось що вони там побачили. Грубо збитий, почорнілий човен, витягнутий на берег, а трохи вище, далі від води, стояла жалюгідна халупа, складена із каменю, нерівних шматків дерну та вкрита очеретом і водоростями». Берег видавався пустильним, хоча із дірки в даху землянки підіймалася цівка диму. «Ну, і куди всі поділися?» – запитав Барні. «О, абсолютно зрозуміло, що поява нашої ревучої вантажівки налякала мешканців, і вони заховалися всередині цієї споруди», – пояснив йому Лін. «Вимкне мотор, Тексе». Можливо, нам варто було взяти з собою трохи бісеру або іще чогось для торгівлі з тубільцями. Боюся, що вони не ті тубільці, містере Гандриксон. Ніби на підтвердження слів Ліна, грубо збиті двері землянки прочинилися, і з них вискочив чоловік. І з жахливим криком він підстрибнув вгору. Вдарив сокирою із широким лезом по щиту, який висів на лівій руці, і кинувся бігти вниз схилом просто до вантажівки. Кілька величезних кроків, і він уже підбіг до експедиції. На його голові було чітко видно чорний шолом із рогом. Білява борода та пишні вуса майоріли у повітрі. Продовжуючи видавати невиразні верески та крики, Воїн почав христи край щита. В нього на губах з'явилася піна. О, як бачите, він вочевидь переляканий, але герою-вікінгу не личить виявляти страх перед своїми рабами та слугами, які без сумніву стежать за ним із тієї споруди. Тому він доводить себе до стану несамовитої люті «немов берсерк». Слухайте, може, почекаємо із лекцією док, а? Ну ж, бодалася, так Візьміться за цього хлопця, заспокойте його, поки він нічого тут не поламав. Куля в черево швидко його заспокоїть. В жодному разі студія не може собі дозволяти таку розкіш, як убивство, навіть якщо це вбивство за самооборони. Ну що ж, нехай буде по-вашому, містер Хендріксон». «Але врахуйте, у контракті є спеціальний параграф про особливу винагороду за ризик. Знаю, знаю, давайте, не гайте часу, поки не...» Та слова Барні було перервано звуком удару. Далі пролунав дзвін розбитого скла, який супроводжувався гучним переможним ревінням аборигена. «Я зрозумів, що він сказав!» – радісно промовив Янслін. Він похизувався, що вибив чудовиську око. Цей дурноватий відрубав нам фару, заволав Далас. Займися на ним, Тексе, відволічи його чим-небудь, я зараз повернуся. Текс Антонелі вислизнув із кабіни і кинувся геть від вантажівки. Вікінг помітив його і негайно почав переслідування. Пробігши орієнтовно 50 ярдів, Текс зупинився і підняв з землі два круглих каменя за як кулак. Безтурботно підкидаючи камінь на долоні, немов це був бейсбольний м'яч, Текс спокійно очікував на наближення переслідувача. Коли вікінг наблизився ярдів на п'ять, тек жбурнув перший камінь, цілячись у голову, а щойно щит злетів догори, аби його відбити, пожбурив другий камінь просто в живіт. Обидва камені опинилися в повітрі одночасно, і доки перший, відскочивши від щита, зрикошетив, другий влучив вікінгу просто у сонячне сплетіння. Це стало неабиякою несподіванкою. Вікінг голосно видихнув ов і гепнувся на коліна. Текс, кивнувши, відступив на декілька кроків, акуратно обрав і підняв з землі ще два камені. Застиг, підкидаючи їх на долоні. Вікін глянув на нього із ненавистю і видихнув Блейда, боягуз старонорвеською. Сам не кращий. відгукнувся текс. Ну ж бо, вставай. А тепер давай но ну, запакуємо його, пролунав раптом голос Далласа, який з'явився з-за вантажівки, крутячи мотузяною петлею над головою. «Професор трясеться над своїми залізяками і хоче якнайшвидше втікати звідси». «Ну, це ми зараз організуємо», – кивнув Текс і почав лаяти вікінга найнаймовірнішим чином. Як тільки він не висловлювався, але на превеликий, жаль, не зміг подолати лінгвістичний бар'єр. Тоді Текс звернувся до латинської мови жестів, яку опанував іще у юності. За допомогою швидких рухів пальців та рук він порівняв вікінга із з рогоносцем, і з кастратом, приписав йому деякі брудні звички, а закінчив граничною образою. Його ліва рука вдарила по правому біцепсу, від чого правий кулак підстрибнув вгору. Вочевидь, якась одна, а можливо і не одна із цих образ, мала глибоке коріння в XI столітті. Тому що вікінг забувши за біль заревів від люті, і звівся на ноги. Текст стояв нерухомо, хоча він і здавався пігмеєм поруч із цим гігантом, який його атакував. Сокира злетіла вгору, але тієї самої миті дала скинув ласо і спіймав ним сокиру. Тек же підставив вікінгу під ніжку, той важко гепнувся на землю. Щойно вікінг впав. Текс із Даласом осідлали його. Один вивернув йому руки, а інший блискавично замотав їх мотузкою. За декілька секунд Вікінг був уже безпорадним, немов немовля. Його руки, заведені за спину, були прив'язані до ніг, а сам же він ревів від безсилої люті, доки Далас та Текс волокли його до вантажівки. У вільній руці у Текса був щит, а у Даласа його сокира. Я повинен з ним порозмовляти, наполягав Янслін. Це рідкісна, надзвичайна можливість. Ми не можемо чекати ані хвилини, квапив їх професор, регулюючи один із приладів вен'єрною ручкою. Гей, дивіться На нас нападають, заволав перелякано Еморі Блестей, вказуючи тремтячою рукою на землянку. Натоп кошлатих обшерпанців, озброєних різноманітними списами, мечами та сокирами, йшов в атаку на вантажівку. «Все, джентльмени, час рвати кіхті!» – розпорядився Барні. «Кидайте цього до історичного лісоруба у кузов і поїхали! Янсе, коли ми повернемося на студію, ви матимете вдосталь часу для розмови з цим хлопцем!» Текст стрибнув у кабіну і, схопивши із сидіння револьвер, розрядив його весь в бік моря. Тоді увімкнув двигун, фару, що залишилося, і дав гудок. Люті крики атакуючих негайно змінилися вигуками страху. Їх вороги покидали свою зброю і кинулися назад до будівлі. Вантажівка розвернулася і рушила назад вздовж берега. Коли вони наблизилися до виступаючого мису, із іншого боку мису пролунав автомобільний сигнал. Текс ледь встиг повернути праворуч і в'їхати просто у прибій, пропускаючи вантажівку оливково-захисного кольору. Вона мчала їм назустріч. «От холера!» – з пересердя крикнув Текс і дав газу. Барні Гендріксон здивовано глянув на вантажівку, яка проїжджала повз нього їх старим слідом, і, побачивши відкритий задник фургона, заціпенів. Там, у фургоні, він побачив самого себе із глузливою посмішкою на обличчі. Він похитувався, коли вантажівка підстрибувала на камінні, а в останню мить, коли автівка уже зникала за поворотом, той другий Барні Гендріксон побачив свого двійника і показав йому носа, а тоді помахав рукою. Барні знесилено опустився на ящик. Ви це бачили? насилу вимовив він. Що це було? <хе -хе -хе. Так, вельми цікаве явище, промовив професор Гетт, натискаючи кнопку на стартері свого генератора. Час виявляється набагато пластичніший, ніж я припускав. Він дає змогу подвоювати, а можливо навіть потроювати темпоральні лінії світу. Або навіть допускає існування незлічанної кількості тимчасових витків. Можливості, що відкриваються, просто неймовірні. Слухайте, Доко, може ви припините нести цю абракадабру і поясните мені, що саме я бачив? Обірвав його Барні відриваючись від майже порожньої пляшки з підвіски. «Ви побачили самого себе. Точніше, ми побачили нас, коли ми будемо. Я боюся, граматика англійської мови не дає змогу точно описати становище, що склалося. Можливо, правильніше сказати, що ви бачили цю саму вантажівку і себе у ній, так як це буде виглядати трохи пізніше. «Я гадаю, це доволі просто для розуміння, ні?» Барній зі стогоном спустошив нарешті пляшку і раптом скрикнув від болю, коли вікінг, який вже отямився, приловчився і вкусив його за ногу. «Краще кладіть ноги на ящики», – застеріг його Далас. «Він все ще психує!» Вантажівка зменшила швидкість і з кабіни пролунав голос Текса. Ми приїхали туди, звідки стартували. Ось, тут починаються сліди шин. Що робити далі? Поставте машину за можливості в те саме положення, в якому вона була, коли ми сюди прибули. Це полегшить мені налаштування приладів. Отже, приготуйтеся, панове. Ми починаємо нашу зворотню подорож через час. Троль такі, юдрол! Несподівано у нестямі вигукнув вікінг, і це було останнє, що вони почули в одинадцятому столітті. Що бастроль з жерла, Кінець першої частини. Дякую вам, друзі, за те, що вирішили мандрувати разом зі мною сторінками чудової книги Гаррі Гаррісона «Сага про машину часу». Напишіть, будь ласка, ваше враження у коментарях. Це дуже сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше.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 А ми з вами, панове, почуємося завтра у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.